Kirolak laburrean Unai Oihartzuneekin Arratsaleon entzule antzate irratian zaude. Ongi etorri martxoaren 18 honetako Kiroletik saiora. Azte bete bete-betea izan dugu eskualdeko kirolari dagokionean, eta hortaz gaurko saioa ere horrelasea atorkigu. Seiterdiak arte izango gaituzu hemen, antxetea irratian, eta ondoren euskal irratietako berri ondoren, buelten izango gara berriro. Besteri gabe, elduide zaioagun gure gaiari, gaurkoan eskualoiak utzi digun albiste honorekin. Bidasoa irunek irabazizuen, zuen batean artalekun jokatutako biziragunen arteko derbia. Ogeita sortzi eta goita bat izan zen azkeneko emaitza, baina egia da ere benetan zail jarri ziela garipena etxekoi. Lan handia egin zuten oarzo aldekoek eta leian sartuta egon ziren, azken ordela ordenean bere egin zuten arte. Azpimarratzeko modukoa da, artalekura aurbildako jendearen kopurua eta bertan sortu zen giroa. Erreintzak bezala bidasoak ere asko zuen jokoan, eta asiera agindu aginduna izan zuen. Bos minututan, minutu lau eta bat irabazten jarri ziren, eta ama ausgarrena beteta, lau goleko bantai erosoa zuten horiek. Momentu horretan, hain zuzen ere, behar baino gehiago lasaitu ziren, eta lehenengo zatiaren amaiera txarra izan zen etxekoentzat. entzat. Erreintzak defentsan ez zuen, eta atxeren aldirako minutu baten faltan, lehenengo aldiz aurretik jartzea lortu zuen. Azken jokaldian gainera, falta jartik eta sartu, eta amalau eta amadiko aldea irek izuten. Aldagaletatik bueltan, John Vazquezek irugolera zabaldu zuen kanpokoen abantalla, baina horrek irundarrak esan zituen. Lehorre no, Frantziarra, kanpoko jaurtiketetan asmatzen hasi zen, eta ogoitan bezortzigarren minutuan, amagost eta amagosteko jarri zuen marka Hortik aurrera, garaipen erako bidea hartu zuen Fernando Boleren taldeak. Errenteriaren intentsitateak txitateak ere behera egin zuen, eta irundarren arresiarekin topatzen hasi ziren. Defentsa sendo aritu zen, eta zertzubiria tezainak lan bikaina egin zuen. Emezortzinako berdinketaren ondoren, kopuru horretan trabatu ziren kanpokoak, eta irundarrek ogeita iru eta emezortzira ies egin zuten. Azken minutuetan gola erraz egin zuten horiek, eta abantalla are gehiago handitu zuten. Larun bateko garaipenaren ondoren, playoff postuetan jarraitzen du bidaso airunek, eta lau puntu ateratzen dizkio dagoeneko, zazpigarren dagoen Adelma Sinfini. Ligako lau partida gelitzen dira, eta horietatik iru, etxetik kanpo jokatuko ditu bolearen taldeak. Bakarra irabazita, ia ziurtatuta izango luke pleioferako txartela. Bi hasteko eten aldi izango duara bidasoak eta puente jenien kontrako partia zailarekin itzuliko da leiaketara. Larun bateko partia helen ondoren, handeru garte pibe bote irundarrarekin aukera izan genuen hartalekun. Anderu Uarte Bueno, bandero garte. E, azkeneko emaitza azkenan abantaiaan handia izan duzue, baina partia ez duago izan da, ez? Dirudena, baina gorra gozizan da. Asi gara ez ester, baina, bueno, kompontze, kompontze, zibuta, a, a, bueno, da sandu jalasteko, eta, bueno, gero jakin dugu arazoi konpontze eta azkenean zazpigatik gira zirugu. Bueno, lehenengo zatian oso azkar jarrizarete aurretik, ez abantaiaan gira bertu duzue, gero agian konfiantza gehiagia <tututu> izan duzue. Bai, asigarra lagu bat uste dut gero jarri dira hor gurekin bost, bost eta lau Ja beno, gero xa, bueno, gero joan gara partido soa, bueno, lehentzatian eh, bila quatera Gero bigarnean azkenean bueltan e. mandiozue eta oh. amantaiak handia lortu zuzue ez Azkenean, ba, posik bateko partida, eh? Ba, azkenean oso posik, eh, beti jorzen dugun bezala asigarra jolazten eta, bueno, goztia eh, ah. kondo handiraz Eta, bueno, zena, ziztigatik, bando, hurrengo partia pentsatu Partia galditzen dira, horietatik bakarra etxean eta hiru etxetik kanpo Nara ikuskumezu ligabukaela? Ba, zaia, horso zaia Jorazten bakarrik bat galditzen da etxean eta gainera alkoen da sinorka, oso zaia da, baina buena E, gero kanpoan Barcelona, Teukro eta Ponteferri norka jostar eta hori bai zailan direla zer, zer gertatu beharko litzateke diazua play egoteko? Etxeko partia gutxenez irabazi behar da eta etxetik kanpo baten bat ere bai, ez? Beno, haber e, beste, beste maizak nola doazten, baino prinzipios bai, etxeko partia irabazi eta gero saiatu ba, e, kanpoan beste, beste bat diraaztea edo Ego behintzak puntaren bat eh, ateratzea Ezkeneko da ononen ono ondoren nola dago taldea, pentsatzen dute ondo mazaretzela, ez? Moralki dira Baina oso, oso ondo moralki eta animikoz, eta bueno, orain bi azte dauzkagu jarnadarik abe Eta bueno, entrenatzea baino taldea pozik eta behintzak horrela jarrazteko presu Hiru artekoa eta naldionen ondoren nola ueltatzen da ez. eh? Nagunen ondoren hori izan zuten eh bat. Bai, bai. Bai, hori bai, eh nagoetan baitakitzera dotitzen da hasi ginen lehenengo lehengo partia galche, gero hasi genu gero jarautzen. baina, bai he, a bai, eh abez aitort gara ondo etortzen multatzen da. Antxeta irratia. <cre logs moisture> Anderugartearen hitzen ondotik, Fernando Boleharen prentxorrekoaren bat ere entzungo dugu. Entrenatzaiaak aipatu zuen, bidasorentzat zaia izaten dela gorputzez indartxu biren defentsei aurregitea, bakanpuko jaurtitzaiaak diren bi baino ez dituelako. Eta horiek asmatzen ez dutenean, ba, benetan gola gita asko zaio talde irundarrari. Ligakok eten aldiari begira, bereziki harlo fiziko lan duko gutela, azaldu zuen Fernando Bolea entrenatzaiaak. Este tipo de defensas con un tanto poderío físico, no demasiado altura, pero sí poderío físico, nosotros sufrimos mucho porque solo tenemos dos jugadores que tengan un poco de lanzamiento exterior, que son Roberto y de Roberto ha estado espectacular en la primera parte, pero, primera, pero Leo no ha estado al nivel que nos tiene habituados. Luego en la segunda parte pues ha sido un poco al revés. Leo ha estado espectacular y Roberto, mientras ha participado como de lateral de extremo falso, pues ha funcionado también muy bien. De Yo creo que ha sido sobre todo el, el, la intensidad que hemos tenido durante los 60 minutos, con aciertos y con errores pero la intensidad y luego la confianza en el trabajo. Eh, hemos metido contraataques, hemos metido los verde pivote, hemos logrado muchas acciones muchas acciones y otro de mérito y luego la defensa ha sido muy seria, te digo, al final es determinada con la reacción de portería y la hemos tenido de fibría. hemos tenido con Mou en la primera parte, pero con fibría está incomensurable. Pues ahora está que entrenamos cuatro días y nos vamos un fin de semana de vacaciones, que sí. es lo único que los jugadores y yo particularmente también. Lleguemos muchos días por delante a este partido de Puente y la idea es plantearlo para llegar, bueno, ¿no? no pensar en que ganan de dar perendas. Los partidos muy muy difíciles antes de este de dar que es un poco la clave para meternos en player, pero no vamos a, ya te digo, no vamos a pensar en ello, en, en, en Puente Genil, pero la idea es que cuando lleguemos tengamos que ir a intentar. Entonces vamos a intentar oxigenar un poco al equipo a nivel físico, dar una recarga de, de, de pesa, de fuerza, Y sobre todo, que siga con este animosidad, con este espíritu, está confiado y se ve fuerte. Sobre todo eso, con algo de pierda, y eso creo que el grupo está convencido de esas posibilidades y no lo va a perder. Horezko B maiako seelkapenean, lehenengo postoan dago Bartzelona B, hogeita maika punturekin, Bigarren Gijón, hogeita zortzi punturekin, Irugarren Puente Genil, hogeita zazpirekin, laugarren alkobendaz hogeita bat punturekin eta alkobendazekin bertinduta, bidasa irun bosgarren hogeita batekin, eta playoff e, postuak izten teukro, teukro taldea dago hogei punturekin. Zazpi garren, aipatu dugu, Adele Masin Fin dago, ama zazpi punturekin, beraz badagoeneko lau puntura dauka bidasoak zazpi garren postuari. Euskuboleia utzi aurretik beste bi emaitza ere aipatu behar ditugu. Euskal Ligan, Trapagaranek hogeita iru labakaladera ondarribiak hogeita amabi, eta Gipuztako lurraldeko Ligan, laubide jatetxeak hogeita amabi, irungo gaztiakek hogeita sortzi. Futbolean, Real Unionek atzera pouso txikia eman zuen atzo ez na berdindu zuen peina esporten kontra, lehengotztiko hogeita hamargarren minututik aurrera jokalari bat hehiagorekin aritu zen arre. Abantaia aurrek mesede baino kalte geia oginzio iman ho olidiak ezen taldeari. Nafarrek atzera egin eta lerroakodo itsi zituzten, unionen erasoari zerrikiturik utsi gabe. Atzean sendoitzaz gain lehengozatiko bi aukera garbienak ere izan zituen gainera tafaiaako taldeak. Bigarren zelai erdian erabat nagusitu zen real union, baina atzer erbiltzeko utxunerik aurkitu ezinen jarraititu zuen. Kolinasen zela iratziarekin batera irundarren bultzada handitu egin zen. Peñasportek ordea ondo kokatuta jarraitu zuen eta ideakezen taldeak errekurtso falta nabarmen agerian utzi zuen. Laragoita bigarren minutuan partidako aukera honena izan zuen angulok, baina tezainak arazori gabe galditu zuen bizkaitarraren jaurtiketa. Bos minuturen faltan, moskarradok hendu eta infante sartu zuen ideakezek golaren bila guztiz arriskatuz. Laragoita zortzi minutuan, Anguloren beraren gol bat balioa betu zuen epaieak, Ander lanbarriaren jokozkanpoko zalantzagarri baten gatik. Kolinasen falta jaurtik eta, eta lanbarriaren erremate gul bat izan ziren unionen azken aukerak. Iru puntuak irabazteko beharrezko den gol hori etzen iritsi, eta bakarrarekin konformatu behar izan zuen talde txuribeltzak. fetik bost puntura jartzeko aukera galdu zuen gainera Real Unionek, amore bere partidua galdu baitzuen. Zazpira jarraitzen du hortaz ideakezen taldeak, bederatzi jardunaldiren faltan. Peñaspor taldean, Real Unionen kamiseta jantzi du den, bi jokalari eritu ziren. John Zubillaga lehenengoa eta eneko romo kapitainoia bestea. Santiago Bernabeu nazken unean sartutako gol hori, etzaioa alanolaztuko alan zalego irundarrari. Bost urte eman zituen Nafarrak irungo taldean, eta atzo Estadium Galera itzuli zen, baina kanpoko taldearekin horrengoan. Hala ere, txalo zaparra de derra jaso zuen Estadium Galera partetik. Berarekin itzen genuen atzo, alaba ondoan zuela. Eneko Romo? Eneko Romo, irunera gueltan e, berrinik eta baliotxua gartu duzu, ez? Eh? Ba, eguritzen gozo puntu baliotsua izan da, batez ba ere batez ere, hortxe e, sartu tago delako, amarrekin gelitxu gara, eta nik uste dut daiko lan egin dugula, lantxuko naganera, ba, pontu hori berrezkura zuko. Bost urte hemen eman ondoren, e, nola ikusi duzuz zere guri da, galera voltan. Ba, raro hirazan da, ba, zorriz eztit ba, gora momentu asko eta izan da oso momentu polita pasa hemen, eta jende asko zautzen nun, eta hirazan da, harraro ba, izan da lanetako, ba, Iazan oso politxe izan da, bai jende guztian arrera, deskatzen dute benetan <laughs> bihotzes, eta abert, abert, bultatu irunea eta gozatu horrola. E, bueno, koina esportez hitz egin da orain, e, lehenengo itzuli oso polita egin zen duiteen, goian zineuten, baina bigarrenan, e, ezakitze zergartatu da hor behan sarteko. Bapak garrantzitsu bat izango gu batez ere goik aldean, ez Gorka alabesea, gero lesionatu azko izan dutxugu arte eta, eta bueno, jokua abe bai ez da berdina izan eta azkenen mundu guztiak apretatzen du azkenengo txampa honetan eta bueno, oin tokatzen ezkiu partidu teorikoki gure aurkari oieke beko zonaldean egun hodianak eta horretara barko ditugu puntu oieke Nola hartu zaituzte eta faian eta sí, zer mozko urtea izaten ari da peina esporten Bai, ta faia hemoso arrera polizia Santidero Gintzia daten, hasieratikenekin kontatu nezutela dituzietan segidu enteratu zinen sirenean ja libre rengoela eta ia izan da oso oso tal txikuna da horretan, ba, oso familiarra eta da, ba, oso posenagolan e, bai. No le ko xidu zu, bueno, ikusi bezanuen eta faian gaur bai, no ikusi duzu horten arrerari. Oso ondoi, esan da, joku handiak inda biliz e, Ez da, bat e, ere, talde bat atzenan sartzen danen ba, gula sartzea Eta nik uste dute, euren aukero izan dutela, e, bai, eta... eta, eta Ointxe bueno, duten... E, jarretxin bar dute, au luzea da Eta bat edaki gero posibiliaren bat izango duten goian e, sartzeko Zer favoritik duzu playoffen sartzeko orden? Ointxe bueno, ba, dutzenako sartuta, ba, nik uste dute errenta politxauk atela, eta... Eta bueno, es dela, es dela erresa izango hoeie pasatzea, es baina baina bueno, dana posibilea futbolen eta baterakein noiz hartuko duten batzuk ba bat eta eta hori baliatu hartute atzitik dator senak. Kirolak laburrean Unai Oihartzuneekin Horrezko maia erregionalean, dinamika txarra usteko garaipen garrantzitsua lortu du ondarri futbol elkarteak. Bat eta bi irabazi zuen larumatean ondarroan aurreraren kontra, eta zazpigarren postoan jarraitzen duen arren, ba behar beharrezko garaipen lortu zuen. Reunion bek, lehenengo taldeak bezala, atzera pausua eman du. Gazteen kasuan, ondorioak okerra izan dira. Bi eta huts galdu zuen filialako jartzunen, ugalde futbol zelaian, horrezko erregionaleko lideraren etxean. Partida berdindu izan zen eta etxekoen eraginkortasunan diegoak erabakizuen. Irundarrek aukera honak izan zituzten, lehenengo zatian batez ere. Baina, atxe enalditik bueltan, korner batetan hoi hartzunek aurreti jartzea lortu zuen. Bigarrena, partidako azken txampan iritsi zen. Reunionbek, aldaketak egin behar izan zituen, atzealdean batez ere, Jon Arzamendi lehenengo taleko deialdian sartu baitzen. Beniat Gomez, juven hartu zuen donostiarraren tokia zelkapenean hirugarren postuan jarraitzen du Union Beb, baina 7.2 dauka dagoeneko oiarzun liderra. Beste bi emaitza ere aipatu ber ditugu futbolean. Emakumeen Euskal Ligan Marinok bana berdin du zuen Hernaniaren aurka etxean E, Landetxan, eta Kitaniako Ligan, e, Eglantien endaiak bana bertindu zuen baita ere, handbag ezien taldearen aurka eta e, Eglantien zendaiak ba, sailkapeneko bigarren postuan jarraitzen du. Erruk bien, porrotarekin agurtu zaizairunek, lehenengo maila nazionaleko denboraldiaan hogeita ham ama bosteeta hamalhau galdu zuten Bilbon, Bilbonitariooaren kontra eta etaselkapeneko seigarren poste bukatu dute aurtengo liga. Denboraldia hasieran maila mantentzeko helburua zuen klubak eta erronka hori ondo bete dute beltzek. Lehenengo jardunaldietan, lide izan ziren baina bigarren itzulia benetan kaskarra izan da irunarrentzat eta esan bezala hasierako helburuarekin konformatu behar izan dute. Eda datorren astean zaiz Eruneko lagunen batekin denboraldiaren valorazio egiteko aukera ukagun. Momentuz, Errubiaren gaia utziko dugu Akiteniako Federal Ligan ezbaita baita jardulderrik egon. T emakumezkoen Ligan ere Hna izan da, hortaz ondarriunek ezzu partidarik izan. Errubide Irungo taldeek bai ordea eta gainera biek galdu egin dute emakumeen lehenengo mailan hirurogeitabie eta berrogeita hahau galdu zuen erreibide hiuneekberaberaen aurka Donostian, eta gizonezkoen gizonezken, gizonezken eukalldan etxean berrogeita hamabost eta hirurogeitaru galdu zuen erroibide irunek mungiaren kontra. Maiten izarrekin bukatuko dugu kirroretik saiako lehenengo zati hau, Maiten iseko gizonen superdivisionioan Irungo lekaeneak 0 eta lau irabasti zuen larunatean etxetik kanpo Kartagean. Aurtengo liga bigarren poston bukatzeko urratsa handia eman du modu honetan. Kajasur priego liderrak San Sebastianán de los Reyees taldiarekin berzindu zuen Madrilen eta hortaz, irundarren esku utzi dute lidergoa. Geratzen diren sei partietan, gertatzen dena gertatuta, de, argi dago denboraldi bikaina egiten ari dela Irungo lekaenea taldea. eta irratia ai, ai, ai, ai. Kirolak laburrean unai oiapsunekin Ongei torri berriro antxeta irratira eta kiroletik saiora Bebida saako kirolak Azte eman digunarekin jarraitu behar dugu eta piraguismoa izango dugu orain mintzagai. Urbizietako modalitatean, Espainiako Eslalom Copako lehenengo proba jokatu da Azte Buronetan irunen San Migueleko parajean aintzuzen ere. Larun batean, zailkapen probak jokatu ziren eta igandean finalerdiak eta finalak izan ziren. Euguradiak ez zuen lagundu, aizea eta euria nagusi izan baiit ziren, baina horrek ez zuen leaketaen maila apaldu eta San Miguelen elkartutakoen giroa erez. Selkapen probetan Santiago Tarrak kantollatzailea izan zen nagusi, baina finaletan Atletiko San Sebastianek aurre hartu zion eta taldekako selkapena irabazi zuen Donostiako taldeak. Hala ere emaitza onak lortu zituzten etxekoek eta horietako batzuk aipatuko ditugu jarraian. Gizonezkoen ze batean, Andere Lorsegik lortu zuen urrezko domina eta proba berdinen David Perez taldekidea igozen podiumeko hirugarren tokira. Kabatean Telmo Lazabal Santiago Tarrazkeko gazteak zilarrezko domina jantzi zuen. Aipatu dugu elosegirena izan zela emaitzarik honena, bi aldiz e, olimpiko izan den irundarrarekin hitz egiteko пара izan genuen igandegoian eta arekin izandako elkarrizketa entzungo duzu jarraian. Ander Lorsegi Bueno, andare la fe. Garaje eh, españolko ez proban, baina gustora egin da koronarekin, eh transhurtu komentzarekin. Eh bai, bueno, ia izan e, proba hau da, edo gehienez hartzen dugu test moduan edo lehenengo proba izan da, ba gutxora gera bakoitzaren maila edo non dagonikusteko ta bai, eta izan eh guzora eh baitza parte ba sentsazio onak edukidualako ta ba, bueno, eh ono bueno, rain egindako eta beguztuta ondo ari naizela ta bueno ikus handia egin ba autengo erronkaak eta ahora botetzeko bueno, Noi maian eta mundu maian galeipen hondiak eh, lortutakoa zera baina eh, etxera ut etsera etortzea da itzen irabaztare berezi izango dela ez eh? ba bai e, hau da txikitatik ezagotudan eh, eh, erreka hemen entrenatu duta ona hasi bueno, nintzenetik eta Ba, bueno, be, bedaka bere xarma, ba, hemen olako kompetizio bat egitea eta eta irabazi izana, ba, bueno, nahiko berezia zira eta apolita denezako. Entzazien dutzuk, talako beste gehieneko izala oso ondo ezagutuko duzela, ez, ustela, ez e, ere ungu Bai, bai, ezagutzen dugu oso ondo, ba, beti hanik entrenatu izan dugulako hemen, ez da erreka oso e, exigentea, maila hortan, zara dute ez dela oso zaila, Baina, aria bueno, da, ba, beste ekiko, eh, kanpoetik etortzen niko, ba, daukagula bantallatxuri, eta hori bueno, azkenen sumatzen da, ba, hemen eh, klubeko jendea, ba, kanpoa baino ema izago eh, lortu, hoi ditugulako. Dua da, gutxi, terri berriaz ara, e, e, Arabia Remire herrietatik, e, aguda eh, nola da esperientzia eta nolatan ateratzen ara joteko aukera, eh? ba ba izan esperientzia oso polita, han e, kanal berri bat egin dute Abdulabiko Emirherrian eta izan e, han e, neguan entrenatzeko, ba nik urtu dela munduan dagoen lekurik honeetako bat eh aipanekin ai, han e, kanal berri bat egin zutela eta galdetu noen hanibilitako jendeari ber e, ze museegon izan ziaten e, entrenarse ko leku oso egokia zela eta bueno, orain federazio aldetik eta nahiko kontua nahiko geldituta daude eta arabekinuna nere kabuzara hutza entrenatzea eta ia sano oso gustora eta datorren urtean berriro e, bueltatzeko asmokin zentzu dira han dituen onurak ze un aipatu duzu baina gustu dut e, zuzzek ordaindu zuela hori ez federazioa kezu lore ordan eh semateraino merezitu horrek bueno e, ez da e, goi maila E, konpetitu nahi izan ezkero, ba, holako hauztak egiten niguztu garrezkoa dela, ze hemen gertu ez dugu ola, o, entrenatzeko, badira ola, errekak eta kanala, baina holako lekuan niguztu ematen maia aldetik, ematen dutela plus txiki hori, eta niguztu egin bardien gauza direla, Eta batez ere, e, hango klimak eta e, ba, horrek laguntzen du gehien bat, ez? Hemen, e, neguan egotza euria eta e, kondizioak ez dira honenak, eta berriz, hogei hogeita marradu, hogei hogeita marradutako klima dute, gara jauetan, e, lehorra da, esan da dute oso erosean egoteko, eta entrenatzeko nik uste dut, e, ba, munduan dagoen lekurikonetako bat, eta horrek atik e, aukeratu nun e, abut abiak. Disperentzian handiago dago eh, errekan edo kanalean entrenatu edo konpetitu? Bueno, eh, azkenean, eh, oinarrizko teknika berdina da, baina gero baditu erreka bakoitzak edo kanal bakoitzak baditu bere, bere truko txiki hoiek ba ikasi bar eta badira diferentzia ba, navegazio kontuan eta, baina orokorrean eh, Antzekoa da ona dena errekan ona da baita kanala norbadan e, kirola oso ez kirola ez da aldatzen erreka bat indi beste horuan ez dago diferentzia alakorik bueno eh aurten ja aurrera begira zeintzuk izango dira aurtemo zure helburu nagusiak hau tengo elburu nagusia dugu munduko chapelketa eh pragakoa izango du irailan Eta, bueno, ba, eta prestakuntza bezala ba, egingo ditugu aurreko munduko kopa batzuk Zango direnak e, Galesen, beste bat e, beste bat Alemanian, beste bat Laseun, Katalunian Eta badira gero beste bi e, Bratislaban eta, eta Ljubianen Ez dakigu denak egingo ditugu, baina bueno, nisa jatuko naiz aldudan guztitara juten Eta hori esan bezala ba, Gaurko aurrengo el erronkaik hondiena edo buru nagusia izango da Prako mundu goetzapeketan emaitza eh, on balortzea eta aurrengo prestakuntza guzti izango da, ba, gehien bat hor ba, begira. Daikit, ba, eh da bueno denbora bat pasa dela, baina bueno, udan hemen eskualdean eh izan ginduzun eh ba, zure jarraitzen joko olimpikoetan, eh laugarren postu lortu berriro, eh aurrekoan behienen bezala, baina bueno, zuretzat eh, emaitzona izan zen, pozitik gelditu zen egin? Bai, egia esan... E, bai, egia esan... E, pozitik gelditu zen. egia da... E, ba, momentuan bai izan hula, ba... zer hori ez, berriro laugarren gelditu izana eta berriro... ba, dominen atarean gelditu izana, baina... gero ondo ikusi eta... E, ikusi zen, e, lehenengo... Elenengo hiruak oso forteak zirela eta oso zaila zela ba, domina postutan sartza eta nik uste ba, azkenean nire lana nahi kondo bete nula, e, akatziki batzu gehi nitu baina orokorrean jetxiera onak egin nitu eta azkenean bozi gaititu dintzen Ba duzu ba esperantza rioare irusteko eta bertan berriro domina gati Unre, ba, bai, ez, beti ikustuzu, edo beti duzu presente, ba, braxil hordagola, baina horreindikan la urte falta dira, la urteetan eh, denetatik de ertatu daiteke. eta hiasan oraindik ez dugu gortan pentsatzen ez? E, garbi dago, ba, iritsi ezkero, elburua ba, domina baldo hortzea izango litzatekela, baina horreindikan e, asko fatata, dugu, ba, urtez, eta nahi adugu urtez-urte jun, eta hiasan horrein ez dut asko bentsatzen gatzeko, bueno, bat. Eh, beti ibilizara se batean edo kabaten ere ibilitu pasara, zergatik okeratu zu se bueno, es beti e, ikasten da lehenengo kabata, e, kaiaka. Baina gero ja, e, kaiakean ja, ya ja ya chiquitan oinarriz gauza, beti e, ematen dizu aukera ba, kluba ba probatzeko kanoa edo edo kanoa bikoitza eta no, nik e, bo, olako, olako batean aprobatu nuen kanoa guztatu zitzaidan eta erabakin nuen ba, kanoan segitza entrenatzen eta azkenean horrela galdi dut kanoan segitu dut eta orain arte Kirolak laburrean unai oiartzunekin. Uretan jarraituko dugu, baina orain kantabri aldera joango gara. Ondarri beharron elkartea, nagusi izan zen larun bat arratxaldean, asti egin zen estropada mistoan, baina ezin izan zuen San Jose bandera etxera ekarri. Aulkin mugikorreko ontsia, kanporatu zuten, lehenengo postuan zijo gala, jarraitu beharreko ibilbidetik irten zelako. Ondarri beharron elkarteak treneruen igoera eta bi esprintak irabazi zituen, baina kombinatuaren garaipena eta bandera urdaibaire entzat izan ziren. Zerubak zortzikoan egindakoak atxa onartu du eta ala ere larun emandakoarekin eman pozik agertu da. Ama guadalupekoak nagusitasun handia erakutsi zuen traineroetan. Igoeran, amar segundo atera zizkion berme hori eta amairu astiler Agendarekin joan aurretik, e, aipatu giro polita izan zela larumatean ondarribian, automobilismoren zalentzat ondarribiko rally sprintaren inguruan. Emaitzei dagokionean, eskratx maian, gorka izmendi eta eritza lasagasti izan ziren onenak, haien Subaru Inpresa Autoarekin. Hamazazpi minutu eta maus no segunduko denbora behar izan zuten hiru hitzuleko ibilbidea osatzeko. Formula Librean, Txuz jaio eta Jesus Urkidi izan ziren azkarrenak, BMW irureundagoa jarekin hemez sorttzen minutu eta hogeita hamabi segunduko denbora markatu zuten azken horiek. Eta atarren asteburura begira, larun batean arratxaldeko zazpiretan hiruian ondarribia irun lehiaketari itzuliko da eta hoben asaren aurkako partida garrantzitsua jokatuko du. Igandean hegordiko amabietan hartaleku kiroldegian, erreibide irunen eta zurt tabernaren arteko partida izango da, emakumezko eh, lehenengo meiari dagokiona, eta ordule orden beranduago, amabiak eta la ordenetan, baina bilbon, loielain dautxu eta erreibide irunen artekoa izango da. Arratxaldean, iruterrietan hendaian Bixentea Dizarazun, Eglanteen endaia eta Asmurt taldearen arteko partida izango da, eta arratsaldeko bostetan logroinoko las gaunas futbol zelaian Union Deportiva Logroñez eta Real Union arituko dira, Elkaren aurka. Hau izan da daden agorkoagatik, mila esker eskaini eguzuen arretaren gatik. Asteona izan dezazuela eta, gogoratu, behebidasoako kirolelkarten aktualitatea jarraitzeko, aukera izango duzuela astelenero, antxete irratiko kiroletik saioan. Ondo izan!